Що я виключаю міщанське захоплення мирною консервацією минулого, це сила, що в'яже, утримує людство у вразливій єдності, попри ілюзорний поділ на просторові частки. Якщо я зумію знайти розпорошені фрагменти, інші також це зуміють. Зібравшись разом, можете зазнати спільної катастрофи разом можете бути знищені. Таким чином я показую страшну небезпеку ковської безпристрасної посередності, руху без амбіцій чи цілей. Я показую вам, що так можуть чинити цілі цивілізації. Даю вам еони життя, яке плавно просувається до смерті, без метушні та хвилювань, навіть не питаючи чому. Показую вам фальшиве щастя і тінь катастрофи званої «Лето», «Богом-імператором! Чи пізнаєте ви, що таке справжнє щастя?» Викрадені журнали Трохи подрімавши вночі, лето вже не спав, коли Монео на світанку вийшов із його сьового дому. Королівський повіс стояв у центрі трикутного подвір'я. Покривало повозу, було налаштоване на непрозорість зовні й приховувало свого пасажира, також захищаючи його від вологи. Лето чув легенький шум вентиляторів, що перемішували повітря, висушуючи його. Монео човгав ногами по бруківці наближаючись до повозу. Світанок забарвив оранжевим дах гостєвого дому над головою мажордома. Лето відкрив покривало повозу, коли Манео зупинився перед ним. У повітрі здіймався гнилий дріжджовий запах. Принесена вітром волога була неприємною. «Ми повинні дістатися туоно близько полудня», – сказав Манео. «Я хотів би, щоб ви дозволили мені використати топтери для охорони неба». «Я не хочу топтерів», – заперечив Лето. «Можемо спуститися в Туоно на силових підвісках і линвах». Лето з цікавістю придивлявся до пластичних образів, викликаних цим коротким обміном фразами. «Монео ніколи не любив піших подорожей». Його бунтівнича юність залишила йому підозірливість до всього, чого він не міг побачити, і наліпити йому мітку Він зоставався масою прихованих суджень «Ви ж знаєте, що топтери потрібні мені не для транспорту!» – промовив Монео «Я хотів би їх лише для охорони!» «Так, Монео» Монео глянув повзлето на відкритий бік подвір'я Звідки видно було каньйон річки. Світанок посріблив і млу, що здіймалася із глибини. Він подумав про те, яким бездонним був цей каньйон. Тіло переверталося б і переверталося, падаючи. Учора ввечері Манео не наважився підійти до краю каньйону і заглянути туди. Це провалля було як... як спокуса... Із силою проникливості, що завжди сповнювала Монео таким благогвінням, Лето сказав «Кожна спокуса приховує в собі урок, Монео!» Не кажучи й слова, Монео обернувся і подивився Лето простовочий «Глянь на урок мого життя, Монео!» «Владико!» Це був тільки шепіт «Мене спокушають спершу злом, тоді добром!» Кожну спокусу модельовано з надзвичайною увагою до моєї вразливості. Скажи, Монео, якщо я виберу добро, чи робить це мене добрим? Звичайно, що робить, владико. Можливо, ти ніколи не втратиш звички засуджувати, сказав Лето. Монео знову відвів від нього очі і утупився у край прірви. Лето перекотив своє тіло, аби глянути туди ж, куди й Монео. Уздовж берега каньйону посаджено карликові сосни. На вологі хвої висіли краплі роси, кожна з яких посилала Лето обіцянку болю. Він мріяв щільно закрити покривало повозу, але в цих самоцвітах була б безпосередність, приваблива для його пам'ятей, навіть якщо тіло намагалося їх уникати Ця протиборча синхронність Погрожувала залити його сум'яттям «Я просто Не люблю ходити пішки!» Сказав Монео «Таким був Фременський звичай!» Промовив Лето Монео зітхнув «Усі інші Будуть готові за кілька хвилин Хвій саме снідала, коли я виходив» Лето не відповів Його думки Загубилися в спогадах ночі, яка тільки но минула, і тисяч інших, що юрмилися в його минулих – хмари і зорі, дощі та відкрита чорнота, всипана блискучими пластівцями із розкришеного космосу. Всесвіт ночей, надмір яких здавався йому таким самим непомірним, як число ударів його серця. Де ваші вартівниці?» – зненацька спитав Монео – «Я відіслав їх поїсти!» «Мені не подобається, що вони залишили вас без охорони!» Кристалічний звук голосу Монео звинів у спогадах Лето, промовляючи речі, які неможливо було висловити словами Монео боявся світу, де б не було бога-імператора Волів би померти, ніж побачити такий світ «Що сьогодні станеться?» – запитав Монео це було питання, скероване не до Бога імператора, а до пророка. «Летюча насінина на вітрі може бути завтрашньою вербою», – сказав Лето. «Ви знаєте наше майбутнє, то чого ж не відкриєте його нам?» Монео був близький до істерики, відкидаючи все, чого не міг відчути безпосередньо. Лето повернувся і глянув на мажордома. Його погляд був так виразно переповнений придушеними емоціями, що Монео сахнувся від нього. «Прийми відповідальність за власне існування, Монео!» Монео глибоко з стремтінням зітхнув. «Владико, я не хотів образити, хотів лише...» «Глянь угору гору, Монео!» Монео мимоволі підкорився, глянувши в безхмарне небо, на якому розгорталася ранкова зоря. Що там, Владико? Там немає стелі, яка б заспокійливо здіймалася над тобою, Монео. Лише відкрите небо повне змін. Привітай його! Кожне чуття, яке ти маєш, є пристроєм реагування на зміни. Це ні про що тобі не каже? Владико, я прийшов тільки спитати, коли ви будете готові подорожувати. Моннео, благаю тебе. Будь зі мною щирим І я щирий, владико Але якщо ти хибно віруєш Брехня постає перед тобою правдою Владико, якщо я брешу То сам цього не знаю Це звучить правдиво Але я знаю, чого ти боїшся і про що не скажеш Монео затримтів Бог імператор був у найгіршому з настроїв у кожному його слові чаїлася глибока загроза. «Ти боїшся імперіалізму свідомості», – сказав Лето. «І маєш слушність у цьому. Негайно прийшли сюди хві. Монео різко обернувся і кинувся чимдуж до гостьового дому. Здавалося, що його прихід розворушив бджолиний рій. За кілька секунд з'явилися рибомовки і розпорушилися довкола королівського повозу. Придворні виглянули з вікон або вийшли і стали під глибокими піддащами, боячись підступити до нього. На противагу цьому сум'яттю Хвія виступила з широких центральних дверей і вийшла з тіні, повільно наближаючись до лето, піднявши вгору підборіддя і шукаючи поглядом його обличчя. Лето відчув, що заспокоюється, просто дивлячись на неї вона мала на собі золоту сукню якої він раніше не бачив. На шиї та манжетах довгих рукавів сукня була прикрашена сріблом і нефритом. Облямівку, яка майже тяглася по землі, обшита важкою зеленою тасьмою, що підкреслювала густо-червоні зубці. Хвів сміхнулася, зупинившись перед ним. «Доброго ранку, любий!» – лагідно сказала вона. «Чим ти так стривожив, бідного Амунео?» Утихомирений її присутністю та голосом, він усміхнувся. «Я зробив те, що завжди сподівався зробити. Справив враження». «А вже ж справив? Він сказав рибомовкам, що ти сердитий і в поганому настрої. Ти ж жахливий, коханий». «Лише для тих, хто не хоче жити власними силами». «Ах, так!» Вона крутнулася перед ним, демонструючи нову сукню. «Тобі подобається? Це подарунок твоїх рибомовок. Вони самі її прикрасили». «Моя Люба», – сказав він із застережною ноткою в голосі. «Прикрасили! Так готують жертву!» Вона підійшла до краю повозу і сперлася на нього, схилившись до його обличчя. З удавано-серйозним виразом на губах та це Мене вони принесли б в жертву? Дехто з них Хотів би цього Але ти їм цього не дозволиш? Наші долі поєднані Сказав він Тож я не боятимусь Вона потяглася рукою І торкнулася однієї З його срібношкірих долонь Але швидко відсахнулася Коли його пальці задрижали «Вибач, коханий, я забуваю, що ми поєднані душами, а не плоттю!» Перепросила вона. Фореляча шкіра досі дрежала від дотику Хвії. «Вологе повітря робить мене надто чутливим!» Промовив він. Дрежання поступово припинилося. «Я не хочу жалкувати за тим, що неможливе!» Прошепотіла вона. «Будь сильною, Хвій, бо твоя душа моя!» Вона обернулася на звук, що долинув із гостювого дому. «Монео повертається», – сказала йому. «Прошу, коханий, не лякай його!» «Монео теж твій друг!» «Ми, друзі, по шлунку. любимо йогурт!» Лето ще посміювався, коли Монео зупинився поруч із Хвій. Мажордом ризикнув усміхнутися Кинувши заодно здивований погляд на Хвій У його манерах була вдячність А частину тієї підлеглості, яку він зазвичай виявляв Лето Монео переніс тепер на Хві. «З вами все добре, леді Хві. «Зі мною все добре» «За часів шлунка Слід підтримувати та культивувати дружбу по шлунку» Сказав Лето «Рушаймо, Монео, Туоно чекає!» Монео відвернувся і прокричав накази рибомовкам та придворним. Лето всміхнувся хвій. «Я не граю традиційної ролі нетерплячого нареченого!» Вона легко піднялася на платформу його повозу, одною рукою зібравши поділ сукні. Він розкрив їй сидіння. Відповіла лише, коли сіла а її очі були на рівні очей Лето, тож її голос прозвучав тільки для його вух. «Кохання моєї душі, я розгадала чергову твою таємницю». «То хай вона злетить із своїх уст!» Жартівливо відповів він, підтримуючи постали між ними близькість. «Ти рідко потребуєш слів», – сказала вона. «Промовляєш просто до чуттів самим своїм життям». По всій довжині його тіла пробігло тремтіння. Минула хвилина, перш ніж він зумів заговорити, а голос став таким, що вона мусила прислухатися або розібрати його крізь гамір, з яким збирався їхній весільний поїзд. Між над людським і нелюдським, сказав він, я мав чимало місця для людського буття. Дякую тобі, ніжна й люба хвій за цей маленький простір.